Того ж вечора, коли я підсунув у температурі записку, розраховуючи на зовсім іншу реакцію, більш невротичну. Дівчисько феномен вразило мене своєю твердістю. Бо мало хто, закрапавши плазму вперше, наважився фокусувати силу зору на безжальності. Тим часом кожен, хто спостерігав за Терещенними діями, упевнився, що вона дійсно ходячий феномен. Так от, дівчисько феномен спакувало в наплічник дощовик, наготувало карпатські черевики, які вдягало тільки тоді, коли їхало в гори, перевірило, чи заряджена плівка у фотоапараті, про який воно в найпотрібніші хвилини завжди забувало, і докинуло в сумку пару книжок із геометрії. Потім Тереска стояла на балконі, перехилившись через перегородку, крутила задом і мугикала якусь мелодію. Часом завмирала і дослухалася, як матюкаються і копають м'яча дітиська внизу. У повітрі стояв запах осиних яблук. На душі чогось було так сумно, що аж хотілося малювати простим олівцем. Пахло далекими вітрами з моря. У місто прибувало солоне повітря із Арктики. Тереска спробувала уявити, як воно там. Не озорі пласти білого і тільки де де темні плями проталин. Арктика нагадувала їй про плазму. Біле. Чим холодніше ставало на дворі, тим тихіше робилося їй на душі. Коли на балконі стало зимно стояти босою, вона вилізла з ногами на ліжко. Підлогу надалі вкривали підручники з хімії, походження яких залишалося невизначеним. Кульковою ручкою температура малювала на ковдрі великого полярного моржа. Потім пішла у туалет. Почалися місячні.